Go! Radio oh! I'll give you Dobrý večer, vám želáme z Rádia Bunker. Ak máte radi mačky, tak dnešná relácia je práve pre vás, ale ak máte radi punk a celé priehršte panku či kýble, búran rolu, tak isto je naša relácia určená pre vás a aj pre iných. A samozrejme pre všetkých, ktorí majú radi Rádio Bunker a Hudbu. Dnes večer vítam u nás Kýbel Mačiek. Čau, čau. Okay. Uh -huh. Kýbel Mačiek hrá Buran Roll a teraz citujem z ich stránky. To je zmes, punk rocku, dvojkopáku, rock rollu, zloby, zloty, nevybar, nevyberaného folku, basové struny H, vah, vah, pedálu a tém, o ktorých ľudia nemajú gule spievať. Pozor obsahuje neslušné slova, krutú pravdu a morálne H, odkaz výkričníkom. <laughs> Chápani pochádzajú z Nitry, hrajú, ako sme spomínali, Buran and roll alebo Rock Punk, to nám ešte o, ozrejmia. Sú to štyria členovia, takže vítam Tomáša. Ahoj. Tomáš spieva na, bys, na bys gitare a že vraj je to, to hlava, chápeli? Ja, samozrejme to vidí, Potom Juraja Z, gitara. Tu, ďakujem, za. Ciao. za to je ako. Medúza. On sa tak nazval sám nač. Že ho tak máme tak tak bola. Super, takže sme to vys vystihli. Raduza. A Šáriš, elektrická gitara. Čaute. To je podľa vzoru žena. Kierk. Že nie Radúza, Radúza. To je taký gejbar. <laughs> Dobre, chráni vydali album ktorý sa volá Zbúr, Zbúra Buranov v roku 2012 a majú aj celkom zaujímavé skladby. Blondiavá, šalátová zbura, pomaly sa tackan domov, nervák a tak ďalej. No, moja prvá otázka bude, ešte sú to mnou všetci moderátori, aby som nezabudla. Pali, ahoj. Čau. No. Ahoj. Robčo. Serus. A serus. Branko. Dobrý večer. A aj technici, Váňo, Uh, Gandy, Majco. Majco, aj Denis je tu na návšteve. No, <laughs> takže prvá otázka na kapelu. Ako vznikla kapela Kýbel Mačiek? Ako Kýba? sa má o sebe. To čo nemôže? Ako začalo fungovať. Uh -huh. no. Už ono, v podstate ten prapôd duchovný začal ešte so pár rokov skorej ako samotná kapela. V podstate ona kapela fungovala v takom metafyzickom Ponímaní, ako keď je telo bez duše, hej? Duša je, ale to telo ešte není. Takže tak nejako fungoval kýbelmaček ešte pred vlastným zrodom. V podstate mal členov, ale kapela neexistovala. To je taký paradox chudobný. A dokázali sme to. A potom, v roku, v roku 2010, začala naberať normálny smer a začala fungovať ako kapela, pretože... Ako dobrá kapela. Ako dobrá kapela, To, to, to, to, to je naša jedna z tých, z tých, našich tých uh, zásad, že dobrá kapela sa snažíme byť a v podstate začali sme sa vlastne zhmocňovať z tej metafyzickej formy, plazma a tak, začali sme v podstate naberať normálne kontúry som to nazval, tým, že sme tých nehudobných členov začali nahradzovať hudobníkmi. Respektíve niekto by sa transformovali z nehudobníkov na hudobníkov. Ak, ak to tak môžem povedať, až to nie je eufemný no. Budú tam uvozoky. Ak mi do rečiny, tak bude Áno, skôr, že mi opäť skočíš do reči, tak, tak by som chcel povedať, že v podstate od roku 2010, zhruba od novembra, fungujeme normálne, že sme tento sympatický malý muž, Juraj, sa pričlenil ako gitarista. Potom sme zahnali tohto druhého Juraja, tiež s ním sympatického, možno... Ale, jedana, možno jeden bol málo, tak... Áno, boss. tak, tak áno, radšej, no, možno o niečo menej sympatického, hej. A tu teda tá Hradko, Hradús, sa pričtohnilo nejaké dva roky neskôr. Mm, bože, Lebo, kapela má mač 4 členov, áno, tak, sme si povedali, tak si že to je praktické. Bubenie, to, pra, to praktické mač, št, áno, okay. rokové kapela bube, Dva a dva, aby jeden nebol sám. Áno, tak sme si... vlastne 4, to je veľmi dobré číslo pre počto členov kapely, lebo sme to aj podľa matematického modelu analyzovali, že v podstate keď máte troch členov, tak je to málo, lebo to nie je taká sranda v aute, potom štyri členové, to je akorát v pohode. 5 členov to je už, akože, no, už v ledva sa mestime do auta aj s tými gitarami a šesť, tak to už sa nemestime ani do auta. A Šáriš prišiel z Metaliky, hej? Šáriš prišiel z Metaliky, lebo povedal, že ja už s tými drevorubačmi nechcem chodiť po svete. To je to najkrajšie v, v a Aj zkrátka, ako v podstate sekery, jak gitári, jak sekery z tej metalike, takže chcel začať, chcel posunúť tú svoju hudbu na to vyššie štádium a tak až tak, tá valhala, tak asi niekde tam. Ja by som mal Ale... hned na vás otázku páni, akým štýlom sa vám darí zakrývať v reálnom svete vašu pravú identitu? Nakoľko ako bolo aj prečítané, tak fungujete ako tvrdé hardrokové postapokalyptické združenie, tak som čakal pánov, ktorí tu vykopnú dvere, práve týmito sekerami, no a vy ste prišli, ja neviem, takí maturanti, teda samozrejme okrem Jamesa Heldfielda. Tátia sa dneska musel oholiť, aby nesmrdiel, tak je na rovinu. No... Tak už, už, už, musíme oholiť, aby Ide presne o toto, to je jedna z tých našich filozofických tých pilierov, ten pilier, že vlastne človek nemusí byť navonok zver. Hej? Lebo každý v podstate skrýva niekéto zvieratko v sebe. O, ide o to presne, že v podstate nemusí človek vyzerať ako barbar, -bar, hej? Stačí, keď príde na koncert, a tam nech tam toto demona do seba vypustí. Čo sa je stalo včera večer? To sa všetko včera večera. A ešte aj dnes? A aj dneska ráno aj dvakrát no. z mojej strany aspoň. Z no, <laughs> ja ja z Radovej, myslím, minimálne raz. Áno, je, ja rado, hej, rado, rado, a s tým, že Rado keď vypúšťa demona, tak on sa väčšinu nezameriava len na jednu miestnosť, ale vie zahrnúť aj, aj ten koridor, tak som povedal. Myslíte o Mietkového demorači. radši? som teraz takého, taký ten kolobek života, hlavne sa týka stravy a tak, hej. No. no a skratka ide o to, že, že to, každý má sebe nejaký primitivizmus, hej, a treba si ho vedieť vybiť to správnou cestou. my tak, sme si ho vybili už dva koncerty a ja už je nedela. Tak... Proste my už sme viac menej vybití totálne a ide o to, že z niektorých si možno ten primitivizmus vybíjať zlou cestou, hej, násilím na rôznych veciach a tak. My si to proste takýmto štýlom vybíjame cez muziku a je to taká hygiena psychická aj pre ľudí, lebo ľudí, ľudí to vlastne pôsobí na ten ich elementárny primitivizmus, ktorý potom im vlastne pomáha za s tými sporiadať. Takže že po ví po víkendoch vybehnú démony a potom už cesty že nie. Kľud. Jasne, e, jasne, jasne. Súžiš dva, zarabáme a dva ešte k druhov tento budeš to asi do 30. <laughs> Takže bude pohodežnícky. Tak nejak, tak V každom to je. A nemusíte, môžete vyzerať ako top manager. Kto večer čo robí kúly doma, napríklad. Takže <glíždajú> sa ani predstaviť, čo sa ja z na hlavých lezie, ktorý je domov. Áno? Ja by som sa chcel spýtať vlastne na ten názov, že? K tomu Ako sa ja, som... normálna historka. Áno. Vlastne ale keď... Ale môžu ju povedať už niekto aj iný, lebo to zase bude trvať 5 minút. Ale oni tam neboli. A <glíždajú> však <glíždajú> nie, ja som tam nebol, ale to rýchlejšie povedať. Počúškaj, mi to ja to budem prekladať. Dobre, <glíždajú> teraz napíšem, lebo však v podstate... Alebo však poviem to teda ja, hej. No dobré, som zhradý, to povieš dobre. Toto, tento, teda, bol nabite s ďalšími svojimi teda tými členmi. Ima Liga, im, teda nebudem to povedať ďalej. Imaginárnený. <laughs> neudobný. A jeden čas, mal neudobný. pekné tričko mačky, ktorá tam fačila nejakú vec. A Kibel bol, bol growl metalový. A keď, bolo, keď bolo, aj, bolo, metalový. a keď sa growloval, e, tak hovorili k tomu A potom, jak boli tam, v miestnosti, tak spravili kýbel, mačiek, spojenie a potom si povedali asi, že to bolo... My tomu áno hovoríme, že spojenie, audiovizuálne spojenie no, vlastne, že toho... A to goľu. začali používať, lebo on spieval tie pesničky na každej chatovici a pri ohni a oni to už vlastne všetko voľadali. Kapela neexistovala, ale už boli. Áno, kafela bola v tom mesta v fyzickom štádiu no. ešte len a... V podstate pesničky vznikali kvázi predpotopné, najprvanko. Dokonca Pian má ešte taký prvopočiatkový pr klip jeden, hey, hey, pesnička, nie, no, to, bolo no, ešte... to je krásny klip. No. No, no, Bilo eš... čo asi 15 rokov, či koľko? <laughs> 16. 16. Ja, peš, začal zkrátka... svoju alkoholickú apokalypsu. Áno, <laughs> áno, teda, teraz niekde. Dobre, Docholí, by som povedal ukončili sme túto odpovedť teda, hej. <laughs> tomu, bude tomu nejaký 7 rokov, čo vznikol Pop. samotný názov. Rado, chceš niečo o tom povedať? Ja, nie, Ty, ty si chodil ešte na základnú, ty zapýtaj, že ale čo? Rado <laughs> som sa pýtal, sa celkom pekne rozložený. taký základ, základný hovorca, potom opozícia, dva. Ale nie že tlmočníci, ale takéže, no, dobré, tak, tak aj, tu. To korigujeme, no. A ta takýto spôsobom to funguje aj na tom pódiu pri vybijani démonov, že idete tak, ja som gitarista, tak ja ťa budem usmíňovať, lebo ty si spevák, keď už je toho veľa, tak proste tam niečo zahrám a chcem to, prenašate nejakým spôsobom, dohudbíte to medzi kapelné ľudské vzťahy, alebo to ide same sebou? Asi, asi nie, lebo v podstate... Keď hráme, tak každý má svoju úlohu, hej, lebo tam není už žiaden priestor na nejaké do dohováranie, hej, alebo improvizáciu. Ako štruktúru máme nejakú, a keď sa prinesú nápady, tak väčšinou tie nápady otvoria nejaké nové dvere a zrazu tam je niečo nové. Takže ani tie štandardy, ktoré by sme chceli mať, nemáme a tie pesničky sú rôznorodé. Každá pesnička je iná. Ale nehráme tam všade Tuca Rucura. Áno, áno, je tam naša nová pesnička, sa volá Dvere, ktorá zrovna sa tam hrá Tuca Rucura. Tak je tuca, jedna z tých pesniček, ktorá... kde sa hrá fakt, asi celý čas, ale tak... Mať punkovú kapelu, kde sa nehrá Tuca Rucura a hovorí tomu punk, tak je teda Tuca Tucura. Tuca Rucura je teda dos... To je potom proti rytmus, vieš, Tuca Tucuta, vieš. Jazz punk potom už. No potom samozrejme skúšovne je to horšie, lebo tam opäť opozícia, Vi viac menej, každý je zároveň aj koalícia, aj opozícia, lebo niekto s niekým nesúhlasí, takže, ale to sa nepremieta na pódium, lebo nemá sa ako v podstate. Nie, na pódium každý vie, čo má robiť, každý si hrá svoje, A čo sa týka show aj, aj tej hudby. Ano, to... Dobre super. Či? Povedz ešte, čo si chcel. No ja som to chcel takto zakončiť tuto. Chcel so, proste nasil, <sík> niečo <sík> povedať. Som čo, čo za to teba. No. A, možno by bolo aj najmä ja si, keby sme spomili, spomenuli aj bývalých členov, lebo mám dojem podľa stránok, vašich rôznych, že spolupracujete ešte s niektorými. Áno. No. no on sa proste bol taký v predtým, pred tým, ktorý sa v roku 2012 rozhodol vykašľať na dobrú hudbu a teraz prestal s nami hrať. Pozdravujeme Zajaca. Pozdravujeme Zajaca a spadka teraz vy sa rozhodol, že sa teda svoj teda svoju hudobnú kariéru zasvetí na okrajku sú prejebaným, vytesneným nebo, s, s žánrom, ako napríklad sa, tak našiel si novú kapelu, ktorá má taký narazenie alternatívno, hipster, elektronický sampler, takéto niečo? Ja také ľúbim mňa. Ja? Tak v poriadku, <laughs> ale my sme taký skôr v tomto taký konzervatívnejší, lebo... Však vnitre, sa, takže... Podľa mňa vy ste určite konzervatívni. My sme veľmi, my sme niektorí konzervatívni, pretože napríklad teraz je v hudbe rôznych, to s tým nesúvisí, no, ale... No uh, No áno, spolupracujeme, však sme stále kamaráti a asi nám bude hrať aj hlavnú úlohu v novom klipe, ale to nikto, to nesme dosť Už to nikto neviem. <súr> on to už vie, to strna mi neodíde. Ale ja ja už to vie aspoň. Ale jasné, on to vie je na to akurát, vhodný to človek, takže spolupracujeme naďalej. On dokonca tvrdí, že by si občas raz s nami zahral, lebo pri tom novom štýle si sa až tak nevy, nevyblázni, pretože to je taký ten mm -hmm. fajnšmentke, šme, fajn hej? Tak, taký, taký veľmi citlivý, pomalý stoner, alternatív, Vyfetovaný rok, elektronický rok, no musí rať do no, <laughs> <svetné> <laughs> Čo za, To za mňa nemôže stať. To proste, to... Nieka, a potom ešte tam bol niekto, že Stará vražda. Stará vražda, ona v podstate nebola prvým členom, ale je takým takým členkou technickej podpory, že kreslí nám nejaké obrázky a maluje občas a fotí. Taká v podstate. Nakreslá vlastně vlastne albumov aj tých odznakov, naše loga takže... Ano, tak... My je teda vďačný, tak ju pozdravujeme. Tak áno, čo vlastne, máme tu ten grafický, tú grafickú tvár, tak to je zatiaľ, je robota takmer všetko. Ale máme aj novú fotografku a grafičku, ponová, pozdravíme Luciju. Čariš si potrebuje pri prihľať svoju polievočku a doporovácii. Tak, no, tak, tak ja pozdravím <laughs> Júzeda, ja týmto pádom. Rád do koho chceš pozdraviť, po mamu. A je to tu. Pozdravme Frajetky. Pozdravme Šarišovu mám napríklad za koláče, ktoré nám včera napieklo na koncerte. Máme aj koncert a som mal koláče a som vedel, že každý bude hľadný na konci už, tak som si to nechal ako prekvapenie a norma sa strhla. No skar sme nabúrali na ďalej. Takže mám koláče a niečo si pozdraví. Vy ste si aj dneska priniesli nejakú desiatu. Ja som mal sandvič, áno. No, ja som to už siedol tiež. No. Môžem pokračovať? Nie je v podstate vôbec dôležité nejaké škatulkovanie, ale predstavme si situáciu, že stretnem vášho fanúšika mm -hmm. a ten téma pozve na váš koncert nepoznám vás, a pýtam sa ho, čo hrá aký bol mačiek, aký štýl, ako akou odpovedou by ste boli najviac, akože, stotožnení. Oni, asi no, ti povedia, že hráme. No, mi to zozrejmiť. O... No, aj myslím, Prečo? že bolo, keby nám, keby odrecitoval náš playlist. Možda no, hej. <laughs> to zase, že tak bolo dobre, keď sme povedali všetkých pesniček a povedali sme, že predstav si, aký by to bol príbeh, a každá pesnická je strhujúca, tak to je vlastne ono, ale aj tak Človeku cudziemu to nič nepovie, keby mu to aj povedal. 50 ľudí by som sa opýtal a 50 ľudí by povedal niečo úplne iné. Že niečo úplne iné. A každý má na to iný názor, každý má iné pečničky obľúbené. Je to také rôznorodé na nás chodia aj mladí, aj strední, aj postarší, takže nás to prekvapuje, že v tom pogu vidíme aj tých starších hlavne, mladých mm. chápeme. A tí strední napovedia povedia, <laughs> že dobre hráme, no. Ale akože, čo sa tieka názvu, ja by som povedal, že povedia, že hráme TAKÝ PUNK rock, hej? No, TAKÝ. To je, lebo TAKÝ znamená, že to nie je celkom, pod PUNK si, ja si predstavím niečo iné, hej? Pange, to... PUNK METAL je PUNK, panga... METAL je METAL a chápem. Ale keby nechceme použiť názov BURAN ROLL, tak keby by som to nazval, že MOLOVÝ and ROLL. To je niečo ako proste PUNKOVÝ BLACK Sabbath alebo také, načo, lebo aj snažíme sa to hrať nie na ten neopánka a na tie, tie pozitívne pesničky o tom, ako som si našiel frajerku, teraz ďalšia pesnička, mám frajerku, tretia, už nemám frajerku. Potom bratala hey, mám ísť. Hej, gamam utekám prečo, prečo je na svete toľko vojen a neviem čo. Je to taký prenik panku roku a metalu a Bo každý počujeme niečo iné a každý do toho dáva pritvorení to svoje a sa snažíme, no. Máme také frakcie, že alternatívny rok no. tuto, Juraj... Keď sme vyskúšali hey. hrať, že no. som hral ja len doprovodnú gitaru, koncert, tak to bol punkový koncert. Potom keď hrali Bezo mňa, tak to bol rokový koncert a keď hrajeme spolu, tak sme to prepojení. To je punk rokový koncert. To je rokový koncert, no. Hovorili ste všetci hodne o punku. Ako vy vnímate vlastne ten punk? Že čo je to pre vás? Keď sa povie punk, tak pre každého to niečo znamená. Jasné. Vieš čo, to je taká trochu otázka citlivá, lebo my nie sme pankáči. v prvom to, to je to, že sú pankáči, ktorí hrajú punk, hej, ako že majú, význam, možno, že aj nejaké hodnoty a tak, ale proste... Niekto, niekto ši... žije pankom, niekto zohrá punk hej, a niekto len počúva punk. Hej, proste my... my... Sa, my to použiame kvôli tomu, že to, čo hráme v podstate vychádza z nejakého panku hej, z tej punk, punk rockovej muziky, ale sa týka nejakých hodnôt, tak napríklad ako túto Wilderness, hej, tak my si myslím, že máme spoločne akurát len, to je nejaký hudobný základ, ale nejaký syst, nejaký, nejaká filozofia, tak to, my sa do toho nejako nemontujeme, ale ako ide to z toho pangu, pretože Punk je taká v podstate veľmi prístupná hudba, rýchla, energická, takže toto máme spoločné, ale to je asi také jedine, len to je do... No ale sú punkáči a punkery. <laughs> to je to také hlboké, no teraz sa to Jej. už rozděluje na veľa frontov, a to Jej. je na dlhé debaty. V podstate teraz je toľko rôznych punkov, presne je teraz napríklad pop-punk, čo je podľa mňa oxymoron, tak to niečo povedať vôbec, Jej. takže už v podstate ten punk, to gro, a nejaké systém hodnot a hnutie, to už vôbec nemá s tým z toho hudbovní si myslím. No to je na tom prístupe, alebo o tých textoch, že to je ako keby taká alternativa k tomu mainstreamu proste. tak v tom prípade to pre nás platí, hej. Lebo tie texty, čo sa týka textov, tak takéto texty asi ťažko sa tu nájdu niekde. Hej, chceme sa hlavne tým vymedziť, lebo hovorí Pišta Vandal, že texty sú dôležitejšie ako hudba, tým, s tým nesúhlasím, ale v podstate hudba musí byť veľmi dobrá, ale keď si k tomu priemerný text, tak... No hej, hej, keď niekoho pustím nejakú hudbu, tak by ho mala tá hudba najprv strhnúť a potom sa on sústredí, lebo nevie, na prvý krát ten text, tak sa sústredí potom spätne, že čo tam vlastne oni spievajú a keď je to blbosť, tak sa na to podnesie a bude to aj tak počúvať a keď je to ten text dobrý, dobré, morálne, aha, tak si powie, že to je ešte lepšia kapela, lebo aj tie texty neodflákli. Tuto otázku vieme uzavrieť konštatovaním, že punk není mrkev. <laughs> tak, každý, kto si vás nájde na Facebooku, tak ako som si ja, ja vás našla, tak si všimne také rozbehnuté, strašné silné turné s krásnou grafikou, samozrejme. <laughs> A mňa by zaujímalo, uh, aké v úvodzovkách v postavenie teda má kýbel mačiek na Slovenskej scéne. To nie je celkom otázka na nás asi, ale skúsim. No tak, Nemám tu vašich fanúšikov tak, ne. tak to Tak To, je to je stačí <laughs> <internetuálne. Nikto bude laughs> učiť, že... máme, máme na tak bude určite. Máme že toto je ako v prímyselnom parku, aby všetci... Máme, ja všetci, máme tak, väčšiu polomu, nie to za sebou. A ľudia tam sú, naši fanúšikovia. Pred, po... pred, pred rokom to bolo horšie, že sme si organizovali, ale teraz je to dosť akože, lepšie. Ľudia prídu, je. kúpujú si oznaky CD, trička, takže to turné si myslím, keď porovnáme s so ostatnými kapelami, keď sa teda delíme o tie zážitky, každá kapela povie, že 5 ľudí, 10, 20 alebo tak a na nedali nám benzín a podobne. Tak my zatiaľ sme radi, že sme radi teda. I, ide to, hej. Kožu, že sa, no. ako v rámci tých služobne, my hlavne sledujeme kapely, pretože sú služo služobne rovnako staré ako my, hej, že ja vem, hrajú tých do 5 rokov, tak uh, myslím si, že nie je na tom veľa kapel oveľa lepšie než my, hej. Ono vôbec, tá scéna skôr upadá a my sme podľa mňa takí, v rámci undergroundu už to môže byť nejaký taký, že známy nechcem povedať, že je známy, ale už aspoň o tom počuli raz za čas si myslím, že... Až po teraz... nás zanadávajú. Hey, presne tak. Lebo my sme taká dosť kapela, že buď sa to niekomu veľmi páči, alebo sa to niekomu nepáči absolútne. Hey, že... A toto som zapovedal, že my máme takých vlastne, že buď sa im to páči, alebo nepáči, lebo hey, takú si... kapelu ako my to sa ťažko nájde, čo sa týka textov, možno aj hudby. To sa presne, Takže buď... nepresledla tak ľahko na nejakú inú podobnú kapelu, pretože takých podobných ani moc, ani Ne ani s kým poradne hrať, väčšinou tu hrajú len ten. Pop Metal alebo Hardcore Metal, Hej. potom Rock a ten Pop Punk, čo si ty hovoril, no. takže je to také, no. Nemáme sa s kým spárovať Met veľmi. No. Keď hráme s metalistami, príjú tam metalisti, tak pozerajú na nás, čo hráme. Keď no. hráme s Pop Panka šmi, tak zase a tí pozerajú, že čo my... Kde je skrým, no, kde máte breakdown. No, tam vekový priemer rokov, však to <laughs> neni sladké, čo to je, robíte. No, skrátka je to také, je to super v tom, že je to vynimočné. Na, na strane druhej je to aj pre kliateľ, lebo dokopy nemáme s kým hrať, ale zas to je dôkaz toho, že raziť tú vlastnosť, čo sa nám do miery darí, že nemáme. Proste je to dosť taká úzkoprofilová vec. Niečo to také není a prirovnávajú slizom, jedne k sližom, lebo hmm. no, to je, je to také, že podobné teda spievame po slovensky a neráme stále tú curá, takže je to tam také iné. Ale turny je také, že v celkom v poriadku, vždy sme mali hrať, vždy sme mali preko hrať aspoň pre tzv dobre organizovanú hrstku, to je 20-30 ľudí, ktorí sa prídu fakt pozrieť na kapelu a ja som s tým úplne spokojný. Máme aj takých fanúšikov, že napríklad za nami aj cestujú dokonca. A aj no, dosť veľké vzdialenosti. To som nežaral. fakt teda, že no. keď som videl jedna typka, ako v rámci západného Slovenska by prišiel, neviem, len že z Logoka, došiel do Trnavy, vydošiel. do Bola, došiel a neviem proste. No, ale, neviem, a dokonca, keď sme hrali v Lovopodove, tak no. došiel o Barliach. <laughs> bol, no, a nám letali Barle po podium. Po Žiadne <laughs> podprezenky, Barle na lietalo. Možno, že to ďalšie turné bude z Horky Že-Slíže. A oni nás majú doznáháku, lebo kúko si tam rieši svoje projekty, takže to hmm. nedúfam, že oni niečo... To so, my, my si proste, ako, ako vidíte, že v podstate veľa týchto kapiel chodí nejako tak, že spolu na turné a my ideme piac ja menej sami, lebo nemáme s, fakt, že nemáme s kým. by sme neexistovali v tej nitre. No, <laughs> myslím také... <laughs> Ale na členovia postaní... Horky Že-Slížov ho nám krstili aj album, takže... Musíme, aspoň to im ďakujeme. Aspoň, aspoň nejaké malé bezvýznamné plus. Ale zaujalo ma jedna veta, čo si povedal, že máme fanúšikov, ktorým sa páčime a fanúšikov, ktorým sa nepáčime. To je jasné. Hejtery, tak To je Hejteri, tak to, to, heteri, treba mať hejterov. Ty sa ešte nerozhodnú. A hejtery sa možno niekde dôležitevšie než Taký, ako normálny pamušie. Ja som videl pri niektorých kapelách takých, čo vznikali aj na, na silu, že oni si sami vytvorili hejterské stránky, aby sa tam tí hejtery pridali, aby vedeli koľko ich je. A ešte sami si tak nakladali, aby podporovali tých hejterov. Ale más tak môcť môcť. sa s názormi, že teda asi nejakí hudobníci na vyšších volnách. Im sa nepáči teda ako spievame, čo hráme a že si máme vymeniť speváka no, tak, alebo a, a, a, a tak, ale však to je úplne... Okolo, ja, ale, ja nehovorím, že nemajú pravdu, hej. <laughs> <ano, laughs> však ale tak nech, nech <laughs> nás vypne teda, nepočúvanie. ale nechávam fakt, že jednu vie, že môže, že keď niečo nemám rád, tak to nepočúvam. A nebudem nadávať tým ľuďom, že jež vy ste... My sme minule dokonca aj napísali nejaký koment, neviem, na nejakú stránku na Benzón. Horme si dá ten človek tú námahu, že to tam proste napíše, že... Nie, že vypne to, on to proste musí povedať. Hej, ako ja, ja týchto ľudí, ja ich mám rád, pretože som si povedal, že nech mi ktokoľvek niečo napíše, ja mu odpíšem. Ja proste, ja chcem naučiť ľudí normálne, konštruktívne niekoho kritizovať s tým, že, s tým, že, že toto sa mi nepáči, lebo toto, toto v pohode, to beriem, lebo to, to mi nevadí, lebo ma to vlastne niekam posúde, mám feedback, jasné. Ale keď mi napíše, že som debil, kvôli tomu, že raz nebudem... Tak, tak, tak, ja tak ja to som napísal, že, že to je katastrofa, ten hlas je úplne strašný, ja nehovorím, že spievam ako Karolko, však jasne nebudem nikdy a preto hráme takúto hudbu no ja a hráme. No a mám že som idiot a neviem čo všetko. Tak ja hovorím, že dobre, tak, tak teda... A neviem, ja neviem, že odkiaľ ma ty poznáš, lebo ja teba nepoznám hej, osobne, ale asi sa poznáme, keď, keď vieš, že som idiot, v pohode. Určite nie je jediný človek, ktorý má a myslí si, že som idiot, hej. Ale, ale skratka Na základe no, tak, no. to je Hej, proste prečo, jak na to prišiel, hej. Ja a, to sú takí tí ľudia, no. že majú, môžu si anonymne do niekoho... Hej, ja potom ako to odpíšem normálne, tak U už, sa už sa nikto nerozve nikdy, uh -huh. alebo sa stane taká vec, že dobre, že áno, vlastne, máš pravdu, že ja som to tak vlastne nemyslel. Zmierni svoj komentár, ale v konečnom dostatku, ja si to vidiem ako víťaz, lebo ja som sa Nešiel som do toho s tým slovenským štýlom, že vy ste kokoti, nie, ty si kokot, hej, ale vlastne, že, že napísal som, že dobre, taká to je pravda a v podstate ukultivanie sme tú vec uzavereli. A hej. na tom páči, že keď sme si to aj prečítali, alebo si mi to poslal a normálne sme sa na to nasali smiať, žiadne, že čo to napísalo, tak to bolo výbuch smiechu proste, ale... normálne sme sa na tom pobavili. A vlastne tento prvý hovorený vstup môžeme uzavrieť tým, že ktorá kapela nemá haterov, ako keby aj neexistovala. A, alebo čo, ja ti poviem iba takú vec, že lepšie mať hatera ako, ako človeka, čo na teba nemá žiaden názor. Vieš, ako sa hovorí, že dojde Pražák do Brna a Brňák mu povie, počúva, vieš, vieš čo my hovoríme tu u vás o Pražákoch? No, že ste nafúkani, že ste proste e, namyslení, neviem čo všetko a tak ďalej. A poviem, Pražák na neho povie, že pozrie, že a vieš čo hovoríme? Vy o vás ako v Prahe? Nič. Hej? Mm. Takže poslúť toho nebajúš. Takže le, lepšie je, nech raz radšej ak by nás mali mať na háku. Winston Churchill povedal, nie? že máš nepriateľov, že super. Že to znamená, že si za, za niečo postavil. No. <laughs> A teraz to už necháme na posúdenie aj poslucháčov Radia Bunker, ktorí môžete kľudne hejtovať. má to povolené od tejto kapelky na našom Facebooku. Napíšte nám. Ano, vypočujete si ich, ak máte, ak máte nejaké otázky, tak napíšte a takisto hejtovanie, chlapci to majú radí a potom po odvysielaní dnešnej relácie si s vami aj Tomáš popíše. <sík> Zahejtuje. Hm. Tak poprosíme vás, aby ste nám zahrali. Kýbel mačiek. Vážení right. oh. a milí, tak my vám predvedieme našu vizitku. Pesnička, podľa ktorej sme v <coughs> podstate nazvali celý náš tento ensemble a žáner, volá sa Buran. na pásky, som púrať trásky, na hajzlie kóna, vyštím sa aj z balkóna touto stave prechodnom vyštím sa aj cez okno oštiť krydle parapet ja môže ošťať celý svet lebo už to na mňa ide a to príklech sa zíde jedno to vyštím sa aj tu to na zapýtať, že či sa tu môžem vyšťať keďkoľvek vyštím sa, tady sa myslím Plý močobot, už polým ako kot V modrej kule azúrovej Kde je tu taký pot? Tak si mám odvahu, vyštím sa na podlahu Šofer do mňa pičuje Ja vyštím sa mu na hlavu, lebo už to na mňa ide Dobrý flek sa zídem, oh, oh, oh Je mi jedno, sa, je tuto na míste Nebude sa pýtať, že či sa môžem vyšťať, oh, oh, oh. Pozerá se, jak budeš vyzerať Je mi celkom jedno Ja sa sem ímá No výzťať Zastáraz mám odvahu Vždy presklenom výťahu vytršať až hore to byt Nestojím za návahu Lebo to na mňa ide Dobrý flek sa zíde Jedno, lišti sa Kuto na myste, Nebude sa že či sa môže môžem vyšťať Keďkoľvek sa Dane sa vyskne Keďkoľvek Vždy sa tam nie je Barzaj tuto! Bazaj tuto! Bazaj túto. Bazaj Není mi to ľúto. Bazaj túto. Lebo, lebo som burán. Lebo som burán. Lebo som burán. Lebo som burán. Lebo som burán. To bol burán. Lebo tak ešte jedno hovoríte. OK. Tak pozor. Tak pesnička číslo 2 bola prvá, na ktorú sme točili klip. A celkom sa ten slogan ujal. Čo to bude? Je to popiči? To je pozor, to je otázka. Umečte mi, niekto zrozumom, či je to to popiči Je to popiči Hej, hej lenkom kovcov, na táčkach to popiči Čo? Skákať cez spod vodterka to popiči Hej, hej Prežiť život s to popiči Jebať trave tráve s vucháňou. No hlave sotva, niečo zostalo, posok návom dušil podnávom, ale mňa to nezdičí. Nie, je to popiči. Hej! Ísť dole to na táčkách hey! je to popiči. Skákaj cez pod Monterzár, je to popiči. Hej! Prešiť život s kúpaňou, je to popiči. v s Mať ráno skúšku, skok hodín, je to popiči Trebať, keď je to slodí, je to popiči hey! Krátnuť, čo ti nepatrí, je to popiči A zaťkať, do dovadrí Opiči, otáznik. Ďakujeme. Vieme, že je. <laughs> Jasne, takže ide pozor o otázku. Ok, Pestička o tom, že sa máme stravovať. A správne. môžem stále žrať I fad Chleba s paprikou Ani dnes to nebude ináč Na večeru bude za šládový hol Lókať na Stále do kolečka tísická Banánové páre Môžem a ešte nejedlo Záčinový černovil To už kto to Behával po letoch A to papánažom v druke Tam lovil to Aby potom mohol zozrať A na večeru To je holkán, ďakujeme. Zastraciujte okuláre. Rádio Bunker. A jak to tu ako funguje, to rádio, ako funguje? Teraz zaznajú. Môžte tu vejť, paní mi, či to rádio Bunker. Rádio Bunker? Rádio Takže púste tak niečo trošku o sebe, kto ste, ako žijete, čo robíte, čo no. robíte a podobne. Ešte a skôr celos? ako sa dostaneme na túto vašu kostru chlapci, tak ste hovorili, že ťažko vás vedia ľudia niekam zaradiť. No a ja už za, za tú dobu odkedy som tu tak mám takú nejakú menšiu fóbiu, že viem prirovnávať takéto kaplky niečomu a táto posledná vaša skladba, tak úvod bol jednoznačný motorhet a záver, dovolíte, že slíže sú vám také najvyššie, tak OK, tu sa rúcura a ten záver boli také slíže, tu bol jednoznačný závan sabotéra na tejto gitarke. Tak s kým, kým sa tak inšpirujete? Ktoré, ktoré kapely vás uh, oslovujú. Nehovorím, že ich musíte vykradať, aj keď toto v rokenrolu a všeobecne v samozrejme to patrí k niečomu. Ale kto vás tak inšpiruje najviac údobne? Po, po, poviete si, že tak táto kapelka OK, tak to by som chcel niekedy, nie že hrať alebo vyzerať, ale takúto energiu vyvolávať v ľuďoch. Ešte ako bolo povedané, že my sme dosť rôznorodí, my sa každý špecializujeme na iný, iný segment roku. Keď by mám hovoriť za seba, tak ja som bol kedysi heavy metalista takže ja, ja by som ti povedal, že Black Sabbath je pre mňa taká, taká, taká biblia roková že to by mal každý vypočuť aspoň tie z jeho albumy hej, takže to je pre mňa A ja totiž myslím si, že nikto z nás nemá takú kapelu že takto chce bez nie. toto robí hrozne veľa mladých kapiel. že oni si napríklad príde sem voľna metalcore-u od ďal zo západu ja si že takto chceme znieť, ako August Burns Red, alebo neviem čo, ako hovorí Juro, bring me the horizon, hey. <laughs> A potom, a, a tak zniejú všetky tie kapely, keby vypneme vokál, tak v podstate zniejú všetky rovnako. Hey, toto hey. je to riziko sa prostě zameriavať iba na jeden štiel, alebo jednu kapelu, pretože to sa potom aj strašne odrazí pri tej tvorbe, a vtedy sa stane to, že že títo znieho ako títo, títo tý znieho ako títo, proste sa hneď začne prirovnavať. Už sa nám to tak stalo, ja si to pamätám zo pár rokov, že dve kapely sa prebiehali, keď prišiel oný Fold. tak som zapal jednu kapelu a oni nevedeli sami o sebe, tak prirovnali ten Fold. Ke som pustil druhú kapelu, tak vlastne neviem, oni to ani nevedeli, ale vlastne vykladali to isté a dve kapely znieli takisto, aj ten nástup tej pesničky, aj ten refrén. My máme, no máme tu výhodu, že každý počúva rozdiel na veci. Ja napríklad od jazzu, cez blues, cez metal, dead metal. To a cez až po... ...cez bluegrass po až SMO, klasiku. SMO. Proste SMO. všetko, čo je dobré. Psychedelic. A vtedy sa minimalizuje proste to riziko, že sa aj tá tvorba bude podobať na niekoho, proste. A zase vieš o tom, že Avicii, taký ten dj v jeho hite Hey Brother, tak použil tam bluesgrassového speváka, tak takáto inšpirácia. No. <laughs> Tomu chválime, no? Tak jasné. Ide o to, že... Napríklad my sa vám rávim, že špecifikujeme, tak Šaríš taký skôr taký ten se severský pohánsky metál, hej? <laughs> style. <laughs> Radús, po poháre krvi a leď, je táto, hej. Jasné, jasné. Surové meso a tak, vieš, soby a losy a parohy, všetko. Pečenie. <laughs> Zimom <laughs> reakujem, nerob. No, hej. Takže <laughs> <laughs> takto to je už skôr alternatívny rok a do, do tejto sérii Queen of the Stone No, ja som tak prešiel klasikou punk. Nirvana, Crunch, alternatíva k of the Stone Age, a potom Metal, Thielder, bodom Paraguay Drive, Brimidoherz, Znegoli a teraz počúvam všetko možné, ku mám náladu a samozrejme, keď keď testujem, tak neobídem ani tej pop sračke, akú ja som to povedal v radiach, čo všetci tak, poznajú, keď nie, môže byť zláčaný. Takže keď počúvam taký náklad hudby, tak samozrejme, že keď chcem niečo hrať, tak sa nezamieravam na jeden smer, ale je to spleť všetko možného. Ale môžem povedať za všetkých asi, že, že snažíme sa robiť nejakú trošku takú alternatívu aj po hudobnej stránke, pretože nemáme radi tie zaužívané klasické postupy, ako sú účinné, jasné. Gitara kábel, aparát. Hej, to, to nie, nie. Hlavy ja, sme dneska nechali zvedomá, to je alternatíva. No, ja som jedno dokonca nechal v Ráke slave, takže to je kultúrny ešte, underground. Ešte pred tromi dňami, či? Áno, no, to je niečo iné, samozrejme. A fungujete, fungujete spolu už niekoľko rokov, asi hovoril, že starý, dobrý, poctivý Ozzy Osborn, že to, to bola taká jedna z inšpirácií a vieš o tom, že on si niekoľko rokov svojho života nepamätá, tak snažíte sa aj k tomuto smerovať a prispôsobiť sa aj e, životným štýlom k tej hudbe, alebo naopak to podržíme tak v skratke a necháme len vybiť démonov na pódio. Takto, ja, ja praktizujem tzv. trvalý udržateľný rock'n'roll. To znamená, že ja cez že žijem, žijem jak normálny človek, lebo keď cez víkend, zastravujeme na pumpách a spíme a na stole a neviem, kde všade, tak to tamto človeku... Pod stolom. No hej, takto. A kde je lepšie? Ty si tam bol? Videla si nás? <laughs> Skrátka, ja, ja žijem normálne, proste cez týždeň sa snažíme normálne stravovať a takéto veci, aby som potom vykompenzoval. Tú stratu energie. Tu hey, tú stratu energie, lebo fakt, že to je nedelu už len, už len na Praškoch, dva sa dočkať normálneho týždňa. Takže to by som, myslím si, že nikto z našej generácie už nie je schopný vyznesol takú čarku ako napríklad Lemikil Kilmister, alebo mm -hmm. alebo to sú zázraky prírody a to, že lemi <laughs> ešte teraz... Žije. Ži, ži, ži, ži, žije, však ja som ho byť pred doma rokmi naživo, na, na, na Nová roku. Však to je neveriteľné, ale tá doba už podľa mňa pominula, už týchto rôznych to no, dobre dobré drogy asi. No, hovorím, že už. No, no, asi nemáme na ne. My sme sa s Robčom dohodli na začiatku, že nebudeme rozoberať takúto m, tú scénu ako narkotík, ale predsa len keď si spomínal, že v nedelu ste na práškoch, tak to znamená, že nadrtiť balgin, lebo už niečo. Myslím, čo? Lebo... <laughs> ja som skôr sa za opýtal, že ten vzťah k tomu alkoholu asi teda Tých textov a z toho, že asi skôr to len klimatizuje. Ale tak, to mám povedať, áno, lebo Či. v podstate tento náš prvý album, kde máme tie rôzne piesničky, napríklad PIA a OPT, som to boli také, že... Pomenie sa tá domov, Pomenie sa tá asi v sa tá takže Pomenie hey. sa <laughs> A skrátka, to boli také akože prvoplánové veci a ste pesničky vznikali priamo na akciách a tam čo, čo človek nebude spievať o tom, že dosť jelsky a zápisky z mŕtvého domu alebo neviem. Ale neviem, super je na tom, že na to sa vždy tešia, oni si spievajú s nami, he. že o sú som, som PT sa tešia, že zahráte toto, toto, alebo to, Než... tom sa každý nájde proste. He, proste to je to taká, taká sprostosť, že to chytí v no. no. momente. Hej. A alebo lebo tam netreba totálne len vypnúť modok a bžum, po ďalnici. Takže to, máte radi alkohol? Tak ja teby to ptalo. No. čo, darmo. ty máš alkohol? Nemá. Dobre, destiláty. Včasne. Tak napríklad, no, akože my ho máme radi počas večera, nemáme ho radi napríklad dnes už, áno, hej? Áno. <laughs> Včera, keď sme nám niekoľkokrát museli zvýšovať um, konzum na bare, aby, <laughs> aby sme stihli pokryť ten strop. No potom nám ešte <laughs> dali dve rundy zadarmo, ako nech nás zabijú, teda vás. hej, hej no. Tak ako patrí to k tomu, lebo sú také niektoré situácie, keď je to ťažké bez alkoholu, napríklad čakáme. Alebo, alebo prší, hej. A... Alebo dve hodiny v aute. To, hej, alebo, hej, to, to, hej, to je náhoršie, ale... keď je kapela hrať posledná, proste, hej, že o 11, je... Je aj... Čo budeme Šo? robiť? Teda. Už bol raz taký koncert, že sme hrali proste chud, šoféroval tuto. A my sme hrali asi o, o jednej v noci, všetkovačské bystrici s konfliktom. No tak to a, bolo pecka. 4 bolo, stupne tam boli no, v kľube. Proste, proste zima a človek musí čakať nepriazní v podmienkach, No tak dopadlo tak, že Rada som ráda zaspal na stole. No, no, a... Lebo mu povedali, <laughs> že tam stojí rum 60 centov. Ej, hruška 40, stala 64, 40, 40. 40 centov. Ja hovorím, že prosím vás, že jednu hrušku. 40 centov. U jednu hrušku. <laughs> Chvorím 40 centov, hovorím poldeci hrušky. 40 centov. 40 centov tak to nemyslíte vážne? A sme to počítali, že neviem, koľko by sa museli vypiť, aby sa na opat, oplatilo ísť do považskej bystrice chlastať. Toto to, to, to, to hlbá rúzný No, niektoré situácie si vyžadujú aj takúto barličku. Na strane stranu jesem, takže prší, dve hodiny v aute, stále je vlastne ako Áno, no a ešte, ešte čím ďalej tým čas zima, tak uh -huh. s Pánom Bohom. No a teraz neviem, či sa vrátime k tej prvej otázke, keď už sa vlastne chalene opísali dosť, že čo robia, Z, tak, ako žijú. Možno tak profesionálne ešte, No ještia, tak aby... môžeme, no ja som to bral ako vtipne, tak si ma nepochopil, tak povedzte ja niečo o pochopil? sebe. No. Či pracujete, študujete, alebo poberáte no. sociálne dávky. No rádu povedz, aspoň ty bola je Povedz. Yeah. povedz. Povedzňu. Povedz to, povedz to. On potom zabudnilo. Zorkle... Pochválal sa, čo, čo, čo tu... že, že čo robím? No takže si zmoturoval. som na, na Súkromnom konzervatóriu Nitre. Úspešne. Jedna potlesk ráda. 3, 4... Jaja, pardon. To je jeden potlesk. Pôjde. tam herectvo a venujem sa vícim. Súkromné konzervátorium, tak páne Buržuvi. No, no tiek ježdy. Ke keby bol Buržuvi, tak by môžu vrátiť peniaze dnešne, po roku. No ja mališ tu a teraz ja pracujem. Vo tom by byl vám v premysle, ako inženier kvality. Mm. Takže, nestiažujem sa. Takže zviera nosíš vybíjať do roboty a potom vlastne na koncertoch už len ideš tak pokojne. No práve, naopak sa snažím, aby som do tej roboty neťahal, lebo chcem sem tú robotu robiť a keď to tam ťahať, tak vlastne tady vyhodia. A to zviera tam nachádza v tej robote. Ale akože odbu mám už aj v robote, v posledným čas takmer, takže si to tak nejako kompenzujem aspoň. Ať to sa mňa týka, tak ja som väčšiný študent, teraz som štorták na SPU. Na škole už si. Tak, čo do počtu do Ale. A čo ale do rokov? Tak, tak to, by, tak to by som to, akože, o, to Tak to by som to nebagatelizoval, hej? O, chceš zále, vedieť, ne, zo, zo, zo vedeť všetko. No. Chceš všetko vedieť. je robí za mňa človeka teraz, ale <supra> <supra> je však, to, však hovoríme, že chceš Ale zoberte to, že máš rok pred sebou, takže ešte stalo sa to oficiálne. ja že by ešte by som dosťíhal. Ale skladka tak a Aktuálne som nezamestnaný a tak sa vednujem aspoň keď mám toľko voľného času, tak píšem tieto pesmičky, rôzne texty a to je taká moja hlavná náplň voľného času. Nehovorím, že mi za to niekto dáva peniaze, ale... A keď teda bar... prišli a čakáš, tak píješ. Áno, jasné, jasné. A zima tak. A... <laughs> no ja by som chcela ešte poslednú otázku tohto vstupu. ma to Do It Yourself videoklip. Že... Porozprávajte niečo, ako vznikol tento nápad, nem či s ním je spojený Mansegera, alebo Mansegera. Mm -hmm. To je čo, Haný no. A šalatový áno. Šalátový holokaust. Či tvoríte ešte niečo iné, kde všade sa to odrazilo tak v rýchlosti? No, k tomu klipu, tak ten, teda ten obrázkový klip, kde sú také tie rôzne ilustrácie na písmičku holokaust, tak um, ten chalaný je taký šikovný, šikovný, ilustrátor, že vie priemietnúť ten Buran Rol, do kresby, že dal som mu úlohu, že nech um, skúsi ilustrovať verše pesničky mm -hmm. a podstate za jedno pivo sme dokázali vymyslieť vlastne viac ja on tie námety, ktoré sú podľa mňa úplne super mm -hmm. takže, Aj podľa mňa je, je to super, ako vážne, mám tie obrázky doma v, a, ja, ja, a v ich má, ja ich mám doma. Ja, doma ty si u neho doma Juraj? bývate spolu? Nie. spolu. No, ja ich mám doma A preč, odkedy ich máš ty doma? Odkedy si mi ich doniesol. Aha. Ja som ich, ja som ich tam tiež videl na posledních. No. Dobre, uniekol do masu. Toto je vysvetlenie, prečo kýbal maček zabudli dve lítárové hlavy <sínsky> dnes. No, no, no, tak no, kde ký... sú teda? U koho doma? Tak, no, je A čo naj... sa stalo včera? Dobre. <sínsky> okay, si uh, pamätá si... možno Ida Juro, šofér teda? Dobre, aká bola otázka? <sínsky> do it yourself. Áno, jasné. Ja Chcieli sme spraviť jednoduché video, lebo teraz... Je, nie je také ťažké vymysleť nejaké dobré video za vlastných peniaz, tak toto video bolo prakticky zadarmo, tak spravili nám to ochotne, teda ten spomínaný chalan a ešte jedna kameramanka, tak sme proste krčme v Bratislave, sme natočili ten klip, že sme normálne tam okolo na štambgasti, pre ktorý sme boli neuveriteľná atrakcia, sme natočili ten klip, že sa proste len pretáčali tie jednotlivé obrázky a na konci nás chalan teda nakreslil ako kapelu až vyslovenie, že na kolene, ale ako nič viac tam podľa mňa netreba, lebo ten, tá kvalita je v tých obrázkoch, tých ilustráciách, ktoré sú super, takže stačí to aj za facku. Má to svoj úspech. To a keď hovoríš, že to správo za jedno pivo, tak keby ste ozabrali to do tej povázkej Bystrice, tak možno už máte celý album vo videoklipoch. <súdňujem> no, Celú knihu kresím. No, Treba nad tým porozmýšľať, každopádne. A týmto by sme uzavreli druhý hovorený vstup a páni nastupujú za svoje. Ja, ja... Hmm, to Rádio Bunker, Bunker, Bunker. Tak počúvaj, počúvaj, počúvaj, počúvaj. Tak počúvaj, počúvaj, počúvaj, počúvaj. Rádio Bunker, Bunker, Bunker. Vážený všetci, tak, tak. Teraz prichádza naša najteplejšia pesnička. Pre blondinky. Tá sa blondová. A pre blondinky, poved. Krajší deň, najradšej mám tie tvoje vlasy, super farbené asi som blondává. Som blondává. Som blondává. Som blondává. Potcia ja ťa sťem, kúpiť ti nový fén, pípé si tie tvoje vlasy. Slušote ako najhlas, som blondává. Som blondává. Som blondiavá, som blondiavá, som blondiavá, som blondiavá. Vývaš po máš vlasy štyri, se na vila do brna, ti kilo zrná. Som blondiavá, som, blondiavá, som, blondiavá, som bl Čo, čo, čo, čo, Je to štyri kraja. Povie mi to. Čo, čo to je? h b No neviem. Hal, hub, huba buba, no. Hanna-Barbera? Beto je kretná na Čízem, to jak sa mi otvorila tlamu na hlave máš septembromú slavu uóóó máš septembromú slavu Uô, máš To je presnečka, ktorá svedecto tomu, že tie seriály a thajské a turecké nevypovedajú väčšinou o štatistickej realite vzťahov. Pratala sa z domu žena. Pratala sa z tomu žena, lebo bola svinia. Pratala sa s tomu žena, lebo bola svinia. vyrážky a výčitky má hlavu ako tyňa. I presš Zagoapsi ka si vavere, Par zať sa ki a ešte raz do dotretiť na naposledy príjemný dobrý večer naladené, máte Rádio Bunker no a vypočuli ste si akurát aktuálne skladby od našich dnešných večerných hostí kapeľkých Kýbel Mačiek ktorí už dorážajú k nám do rádiovej obývačky pomaly ale isto chlapci, v predošlých dvoch vstupoch sme prebrali teda, ste sa dali dokopy niečo krátko zo súčasnosti a niečo málo o vás a teraz si skúsme dať v takom večernom rozvímaní nejaký pohľad do budúcna, Bestrá, údobná jeseň, koncerty na budúci rok, festivaly, CDčka, videoklipy, čo nás čaká. Nož, um, tento repertoár, ktorý používame teraz, je ja prv. mám v zúdnej paste. Zde, kúpiš zubnú pastu a celá pasta, asi 90% z neti vydrží tak týždeň, ale tak posledných centimetr, tak pol roka, hej? To znamená, že my posledná tento album, čo sme nahrali pred dvoma rokmi, bolo akože v pohodičke a ešte to teraz, z neho vytlačáme v podstate zubnú pastu, potenciál, čo, čo sa len dá. Takže už chceme trošku ten repertoár obmeniť a priniesť niečo nové. Tak veríme, že na jar, ak všetko pôjde ako má, tak začneme nahrávať nejaký nový album, už priniesť nové témy, lebo z tých prvých nebolo... To boli také, akože v podstate náš prvý album je naše prvé demo, <coughs> tak chceme prísť s niečím už takým trochu ucelenejším tak na bude toto, k tomu nejaké koncerty a čo sa týka takéj ďalkosti budúcnosti, tak hovorím 8 albumov, 100 pesničiek. Za dva Do konca života. Do konca života skôr, do konca kariéry. Čo sa týka toho playlistu, ja sa snažíme tam dávať už nejaké nové veci, čo hráme, napríklad klamár, dvere, čo sú veci z nášho albumu, tak takýmto spôsobom chcem aj oboznámiť ľudí, že čo sa bude diať na tom albume, alebo čo by mohli od neho čakať. A v akom duchu sa to asi že bude niesť? Je to každopádne niečo v tom duchu ako doteraz, len opäť nové témy, nové, nové tie odtiene, Všetko záleží, od no, toho, dôle, toho na času. Ano, a keď, keď si spomínal zatiaľ nejaké tie koncerty, to znamená, že uvidíte, čo príde, alebo už máte nejaké dátumy, kde si vás môžu fanúšikovia nájsť? No do toho ti skočím ja, lebo mám tu vypísané nejaké dátumy. A ja som ho zvedal, chlapci či to vedia. <laughs> Tak ja, ja, sa ja, ich, ja sa ich na to opýtam, že napríklad 29.11. V Pekarninovej, áno? Áno, áno. Potom tu máš 6.12 na Mikuláša. Zčaça. A môžete povedať aj konkrétne miesto udalosti. Zion. Zion klub. <laughs> 13.12 Liptovský Mikuláš. 19.12 Brezno, asi v Bombúre. Ja, a 20.12 v Žiline. Old, Zarečeči. Oldies pub, to je taký bývalí nevyhávajú nejaký diskoklub tak teraz... Čiže v tarpe, centre, nie. No. no už, tak uh, ja to vybavujem, tak ja to možno spavím celý kalendár, poviem ti, keď mi povieš nejaký dátum, zimný alebo, alebo v keď ti poviem presne, ktorý je to deň v týždni, lebo viem, kedy sú víkendy, už uh -huh. všetko on zmagorený, zožeral DR, vieš. <coughs> no tak uh, toto, toto túrne to hráme, akože, no, túžne, hej, tak to ľudia nazývajú, keď ľudia prostě chodia na koncerty jeden za druhým, tak toto dohráme, ja chceme niečo podobné spraviť asi aj na jar, e, k tomu novému albumu. Keď ho stihneme a tak my si na tom dáme záležať, Adam, keď budem to čas. A cez uvidíme, čo nám čo sa nám kam podarí natlačiť, lebo tu sa treba natláčať hej. treba hľadať, hľadať tie špáry a tam sa treba tisnúť. Kto má toto rieši? Máte nejakého manažéra alebo? No, všetko. Ja toto všetko sa začal riešim ja. <coughs> teraz e, po novom spolupracujeme eh so žijeme hudbou, či teraz taká nová agentúra, čo si založili z zo očí a z paranoidu, tak oni teraz chcú, si, zobrali si pod seba nejaké kapoli, ktorým pomáhajú s manažmentom a s vlastne schodom, s nejakými vý, výrobou reklamných predmetov. Máte, Celiče, už, máte už nejaké o, aj festivalové ozveny? Uh, niečo riešil? Ako na budúci rok? No. Zatiaľ nie, lebo ja sa v tých festivaloch, to je jedna z tých vôd, kde sa ja absolútne nevyznám, lebo tam uh -huh. treba poznať ľudí a tých ja samozrejme nepoznám, a keď <laughs> skôr máme s nimi negatívne skúsenosti, hej. <laughs> <laughs> s ľuďmi z, pozad z pozadia, z festivalov, poznám milé No a skrátka, <coughs> ťažko povedať, lebo to budeme asi až na jar skú skúsať nejako, tak možno žiaci si to chalanov Možno nám bola čo dohodia, tak... Budeme mať dnes aj možnosť počuť tiež nejakú novú skladbu? Máme to na playliste, takže ak... Takže v tomto poslednom vstupe budú aj nejaké novinky, áno? Môžeme, môžeme dať. Máme tam dve na, na repertoári, tak... Super. Chceli sme, že dáme teda tie staršie, lebo ľudia občas na koncertoch sú takí rozpačili, keď počúvajú novú vec, hmm. lebo nie sú na to zvyknutí a potom stalo sa nám, že zmizli. <laughs> <Čo> je, <laughs> to je ten čas, keď si sa ide pre pivo do, dočapovať pri bar, tu predvečne, keď liac, nepoznáte pesničku, ne, no? no, no na e, jasne, Napríklad neža. tu máme, asi zahárame pesničku Klamar, na ktorý sa bude točiť ten klip noši. To myslím, že 29. Je to vlastne. No, to do konca roka vyjde. No, takže, no. snažíme sa tak to tlačiť, tak budeme v podstate v tejto našej politike pokračovať na ďalej, že budeme robiť nejaké tie low klipy, alebo teraz tam v podstate na tom fiči celý, celý marketing kapiel, že treba hlavne furt nejaké Vizuál. vizuálne veci, materiál, lyrics a takéto veci, lebo v podstate už ten je taký oldschoolový štýl, že ľudia chodia na koncerty len z princípu, lebo je to proste rokový bar, pozrú si plagáty, takéto už v podstate nefunguje. Lebo treba to robiť tak trošku všetkým spôsobom. Tak to budeme tlačiť a uvidíme kam, kam prídeme. Takže do Colentúr 2014, ešte nejakých 5 koncertov, takže super, aj nejaká nová kolekcia, tričiek sa chystá. Už je. už už dokonca existuje, ty si ho neprinesla, však a tak sme v rádiu, tak je jedno. Vy by sme si požičiavali. Jasné. si rada požičiava trička. Také môžeme povedať, prenajať za 13 eur. také putovné, môžeme spraviť, že sa bude. Na 5 rokov. Jasné. Áno, máme teraz trička, tam nad pomohli, tí chaláni hudbou, čo akože, vlastne oni investovali hej, a potom sa budeme deliť nejakým, nejakým procentom zo zisk, Bez nich by sme nemali trička a naši fanušikovia no. by chodili teda holi. holi. holi. Hej, hey. my sme také socky hudobné, lebo... Po, písate... Poburovalo by to asi. No, ako koho? No. Tak, no. Ako ktorých? No, Boli už takí, že aj my... s si sami napísali, aj my sme im popísali a potom... Ano, ano. To plne Máme aj odznaky, nalepky, CDčka na predaj, takže kľudne na dobuje mať zaujím. Čo, čo. Na stránke. Jasné, jasné, na stránke. No je, povedzme, Zavolaj konec. mi. Ale skrátka, najlepšie je nás kontaktovať cez ce, ce Facebook. Facebook, tam no. chodíme každý deň, takže hmm. tam je to najlepšie. Z toho, čo mi vyplýva, tak ty si hovorca kapely, okrem toho, že si väčšiný študent, tak počas semestra stále máš čas vybavovať nejaké akcie, no, čo sú pomimo. Tu bol závan marketingu z oddelenia kvality. Ja On je možno, no? <coughs> ale skôr hlavný, hlavný kontroler kvality čokoľvek, zároveň aj účtovníčka, čo no. ja víš? Hej. hej, tak ja mám najviac času asi, zo všetkých a preto robím tieto veci, že robím nejaké plány do budúcnosti, vybavujem, píšem ľuďom Napíšem, niekedy vidím aj taký rappel, že do 3 rána len píšem maily a keď už som taký, že už fakt, blik blik bolo mŕtvy, tak idem spať a potom ráno rozmýšľam nad tým, čo som komu poslal, kde, komu ešte odpísať, tak ja robím taký ten mikromanagement. Mm, tu je kvalita marketing účtovníctva? Také niečo, áno. Juraj, to tvoje postavenie mimo kapely v kapele? Tak ja, Moje postavenie však, ja som bezpečák, ale... <laughs> Áno, po... áno. <laughs> <laughs> na to, že bol na skúške dobrý prístroj. V 10, 11 rokov čo hrám v kapele punkovej, alternatíve, grungeovej a metalovej, čo som všetko prešiel, tak vidím, čo sa deje okolo mňa. Jak kapely sa rozpadajú, jak držia a čo robili, tak väčšinou tie rozumí, čo si pamätám, skúšam premietať do tej kapely a, a väčšinou to zaberá celkom úspešne. Yeah. Tak, takže, historická poradská zložka. No, no hej, hej, hej, Wikipedia. A, maturant. Heretstvo. Ja som len bubeník. Len <laughs> Ale aj nosí bedňa, tak. No. Aj, jasné, no. Teraz ja, už no. má šoférák, takže... Myslím, že to čaká teraz. Povedal sa som, že s tými čerkami. No, ako my sme sedeli a on to tam po párke sa zametal s Zametal. A Tomáš ty potom asi píše, že aj ten blog váš. Aj blog píše vlastne. Takže sa píše, to je väčšinou odo mňa. No, ten blog je skvelý, lebo tam sú tie naše skromné zážitky a situácie, čo sme si zapamätali, keď sme vystresovali <sm teda, hlavne on. Mohli by sme ho hlavne povedať, aby poslucháči vedeli? Kýbel načiek, Takže aj na Facebooku, aj na Benzone, aj na YouTube, aj na tomto blogspote sa dá nájsť. Čo chytiť každého, kto má nejaký humor v sebe. Je to takých... Také proste príhody, ktoré myslím, že každý, keby ich zažije na meso nás, tak, tak by sa pobavil. Ono Ej. sa zdá, že sú ani nereálne, alebo vymyslené, ono sa to naozaj tak stalo. Lebo no, však život nevymyslíš. To je život je life, to sa pak... Alkohol je dobrá. Alkohol je dobrá a život je life, to je... Ja mám ešte jednu poslednú... A robíme to pre vás a dávate ako my... A ľapelá rodina a... vo žijeme. Vy uh, už sa <laughs> hrali, mali ste konce. Už som... 5 krát inak. A už 5 krát No konce. No v Art klube, tam v Káčku sme hrali už 3 krát. Mm -hmm. Potom sme hrali aj... Svoje všetkých kluboch všetkých. Aj v Rock, rock Jam, ako mm -hmm. to nazývate. A v tom Motobare sme hrali. no. Mm -hmm. V Motobare to bolo, to bolo, to bolo trošku lebo nebolo nič moc. Buď chudotnejšo. No, lebo tam sme strašné peniaze museli vyhodiť, za, aby sme si vôbec mohli zorganizovať akciu, lebo to je taký slovenský princíp, že ty keď chceš koncert, tak tu mi daj 150 eur za zvukára, za biletára, neviem, za ešte za nastenkára, za SBS-kara, ešte za osvetľovača, neviem koho. Možno aj sedem v cene, to nevieš, aké sú balíky. Keby sme to do balíku neboli, tak možno. Dávali ste ich 60 ľudí a nakoniec no. to išli len, len kapely a technici. Takže sme okolo eur takže katastrofa, ale v pohode, no v tom artklube naposledy sme hrali na Milkfeste, čo organizoval ten chalan. Tak to bolo fajn, tam vyslovne došla nejaká dobre organizovaná hrstka na nás, backstage v káčku už poznáme na spameť, všetky jeho krohy tak v pohode vždycky, tuto super, tiež máte perfektný zvuk inak akustiku, prvý raz som ja asi počul jeho gitaru inak Dobré slovo. Máme nejaké povedomie. No. Čo to tam robí a aké to je dobré. No. Ale tak akože super. To, na takúto skúšobnú no konec. A v synagóge ste hrali už? Mm. Tak to vám ešte chýba do trávenia. Dobre, tak necháme sa pozvať radi. <laughs> Nie je problém. Teď, čo zorganizujeme? No z mojej strany všetko. Ja by som možno ešte takú záverečnú otázku, že čo je pre vás život okrem hudby? Tak... Um, Robko, Robko ma Toto by sa o svetový mier. Ticho, ticho, Toto by sa o nejaké klišie. Svetový mier sme už mali. To sa vždy... peniaze Afriky. Môžete to tak premostiť do nejakého posolstva teda už. No, tak okrem hudby, tak každý máme normálny život. V podstate, ale zase... Aj tak, keď napríklad niekto si otvorí a najem nejaký dobrý nápoj, a pojde si, toto je život pre mňa, toto keď si dám, keď sa dobre najem, No he, no však človek sa teší z tých maličkostí, čiže keď si dobe navári, tak sa z toho teší. A rovnako sa každý pracujúci človek teší na tom piatok, sobotu a keď vie, že o mesiac je koncert, tak to je to vše. Čiže možno, že to koncertovanie pre také. v podstate, keď si predstavím, že by, som teraz, že by sme teraz nehrali vôbec, tak Nemesť to ani predstaviť, lebo už toľko času sme strávili skúšovni a na koncertoch, že to si predstaviť, že teraz by to proste prestalo mm. byť. Lebo napríklad ja, keď sme ešte nemali kapelú, tak mňa vždy, keď som sa na, na niečo fakt riešil, tak to bolo, že party, akcia, gitara, spievame. Proste mám takú jednu hudobnú partiu v Nitre, kde sú proste 20 ľudí a z toho možno traja nevedia hrať na ničom. Ja, to je proste najväčšia pecka, keď všetci vedia interpretovať hudbu a zábava. Zábavu si predstavujú tak, že hrá sa a spieva sa. Žiadne, žiadne diskotéky a takéto, takéto bezduché veci, ale v podstate fúrto nás to muzikou niečo spoločné. Tak povedzme na naše nové veci. OK. Ideme na to. Čo budete hrať? Sičo. Ideme aj na tom A ešte, čo mechanicky, tam a. a ty povedz to, čo si chcela? ešte som chcela poslané posolstvo, vždy dávame priestor našim hosťom. To už bolo. To už no bol. sa. <coughs> tak sa. Takže rozučeme s a uzavrieme tento rozhovor posledným stupom, na ktorý sa veľmi tešíme. Takže čau ticháleni, ďakujeme za naše, mm -hmm. bolo to strašne fajn. Ďakujeme za pozvanie Ďakujeme, teda. bolo to súčasné. Príjdeme hoci kedy, keď ste nám zavlatí. <laughs> keď, keď nám to zavlatíte. Ja <laughs> <prieme. laughs> Je, ke, ke, ke, ke, ke, ke, a tom, bagéta, to a tom bagetu. Je, je, je. Však mám chrumky, pozri <laughs> okay. Ďakujeme. Poslucháčov Rádia Bunker a aj o všetkých ostatných by som ráda pozvala na zónu bez peňazí, ktorú sme už u nás prezentovali v predošlých reláciách. Ale teraz sa už je ďalší ročník. Bude sa to konať 29. novembra, čiže budúcu sobotu od 9. do 17. V, v, na Nádvor Itanavské radnice na hlavnej 1. A, bude tam čajovňa, hudba, detský kútik, tvorivedelné, arterapia, arte, výstav fotografií Petra Gálka Lančariča a Richarda Lutzbauera. Takisto aj koncert Graham Donaldsona, ktorého poznáte z Rádia Bunker a aj koncert Lavon, ktorý u nás hrali taktiež. Srečne vás vítame. Takisto, vás ešte Pozývané. chcem, pozvať, <coughs> chcem ešte pozvať na ďalšiu reláciu, ktorá bude tiež s kapelou z Nitry. Bude to Slobodná voľba a bude to 7. 12. Takže keď máte záujem, tak si nás vypočujte. Majte sa, dobre. Šaute. Ahojte. Čaute. Hrajte. Hej, počúvajte, poďte sem, lebo už to končí. Ešte raz. Čiže, vyserte sa na to, počúvate Radiobunker. <laughs> to Vážený, uh, chceme vám teraz predviesť dve nové veci. Čo sa doreží je, že stihame aj tri. OK. Takže dve nové veci a jedna taká... dve také novšie, viac menej najnovšie a jedna staršia. Taká no najstaršia. A prvá sa volá klamár. Nie viem, čo sa perne to Človek, ktorý klamen Musí mať dobrú to, My sme kýbal maček a všetky naše presničky sú v Amolo. Táto sa volá dvere. vám voďucteme našu klasiku. Našu lajkovú loď. Čo myslíte, ako sa skončí teror, ktorý sa odohráva sa dverami z lýskových pitov? Rúle hrcavé stropie teraví. Čo s tým spravím? Oh -oh. Oh -oh. Oh -oh. Čo s tým spravím? Rozjebem byt! na straty, prečo jej je jedlo na stole? Ja nezberem, že si bola v kostole, a čo ten bordel v kuchyni? A zmen na skrini. Čo už robíte, v tom hlopbite, prečo každý tak to každý veň šerpíte? Takto sa už Takto sa už Takto Do zvielko čo nie je z kameňa Já rozjebem být Do je z to šialené z opetodu Jéj, da rozjebem být Do zvielko je z kameňa Já rozjebem být Do zvielko je z to šialené Je to že naverovali, tu sú sa cíga deti, veľa fotávamo zo nádeží, rosta túto zarodke,